Щупленький та худорлявий студентик не міг отямитися від щастя, коли, зустрівши Орисю на вулиці, школа та фельдшерський пункт стояли одне біля одного в центрі села, тож і зустрічі траплялися часто, став одержувати незаперечні докази своєї чоловічої неповторності і ясно читав у палаючих очах цілеспрямованої полонинки дівочий заклик і надію материнську любов і ласку, жіноче замилування та обіцянку, готовність прийняти й приласкати, підтримати й гідно оцінити. Скоривши серце й волю майбутнього лікаря, Орися діяла рішуче, без зволікань, тож до кінця Сергієвої практики в селі готувалися до весілля. Спішно приїхала викликана з Києва ненька і... Схвалила вибір сина. А ще через два тижні Орися стала киянкою. Перша частина її мрії стала дійсністю. Настав час втілювати в життя другу частину. Перед Орисою стояло три завдання. По-перше, одягтися по-модньому. По-друге, зробити на голові хімію. І по-третє, навчитися розмовляти, як у Києві. Ну, якщо з хімією та ганчірками більш-менш допомогла сирожена мама, то з освоєнням київської мови, а точніше того російсько-українського суржику, що панує в столиці України, Орісі належало боритися самій. Російська мова була для неї справжньою китайською грамотою. Досконало володіючи чистою, бездомішок, пісенною українською мовою, Наполеглива полонинка ні в чому не хотіла відрізнятися від загальної маси городян і без жалю до самої себе наполегливо штурмувала вершини великого та могутнього. Зрозумівши, що без системи та індивідуальної методики її не вбійтися, адже недаремно вона була викладачем і мала вищу освіту, Орися завела особливий зошит куди записувала найекзотичніші для її сприйняття слова та заучувала їхнє значення і вимогу, як вивчають мову іноземці. Треба сказати, лексика досить легко піддавалася могутньому орисиному натиску, тож незабаром її російськомовний словниковий запас практично дорівнював українському. Однак фонетика ніяк не бажала втискуватися у звиклий до зовсім інших звуків, сполучень мовний апарат. Але Орися не відступала і намагалася вдосконалювати надсилу силу здобуті навички, використовуючи будь-яку нагоду попрактикуватися. На кожній перерві вона з ентузіазмом прямувала до вчительської, де в невимушеній бесіді з колегами, уважно прислухаючись до інших та невтомно тренуючись сама, постійно шліфувала свою столичну вимову. Трудовик Гальперин, котрий нечасто залишав на перервах столярну майстерню, із приходом у школу Орисі зробився повсякденним відвідувачем учильської. «Наша Орися – це пісня», – тільки й повторював він, слухаючи Орисіного вірку та втираючи сльози, що виступали в нього від сміху. Орися не ображалася. Вона розуміла, що поки не може похвалитися своїми успіхами і що їй знадобиться ще чимало зусиль, аби, незрозуміло навіщо, колишня, не схожа на всіх дівчина Орися, назавжди втратить свою самобутність. Однак і в цій безглуздій боротьбі за власне знеособлення все-таки було одне заповітне святе для Орисі слово – то її ім'я. Усякий раз, коли інші, звертаючись до неї, намагалися пристосувати звучання цього слова до російської вимови, Орися внутрішньо стискалась і з прикрістю в голосі поправляла «Я не Аріся, а Орися!» Що втім не заважало їй самій нещадно перекручувати чужі імена. Ну, приміром, власного чоловіка, котрого вона, як і раніше, називала сирожею. Процес засвоєння міської говірки був у самому розпалі, коли Орися намітили для себе нову мету. Так уже склалося, що у свої 22 роки вона жодного разу не бувала на морі. І ось тепер, ставши заміжньою жінкою та ще й киянкою,